Kapittel 32 I Imens så folk at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet. Folket samlet seg da om Aaron og sa til ham, «Stå opp og lag en Gud til oss som kan gå foran oss, for denne Moses, den mannen som førte oss opp fra Egypts land, vi vet virkelig ikke hva som har hendt med ham.» Da sa Aaron til dem, «Riv av de øreringene av gull som deres hustruer, deres sønner og deres døttere har i ørene, og kom til meg med dem.» O hele folket begynte å rive av de øreringene av guld som de hade i ørene, og kom til Aron med dem. Så tog kan gullet fra deres hender, og han formet med en meisel og gikk i gang med å lage det til en støpt billedstøtte av en kalv. Og de begynte å si, «Dette, Israel, er din Gud som førte deg opp fra Egypts land.» Da Aron så dette, gikk han i gang med å bygge et alter foran den. Til slutt ropte Aron og sa, «Det er høytid for Jehova i morgen!» Näste dag sto de så tidlig opp, og de begynte å offre brennoffere og frambære fellesskapsoffere. Etterpå satte folket seg ned for å spise og drikke, så sto de opp for å more seg. Jehova sa nå til Moses, «Gå, stig ned, for ditt folk, som du førte opp fra Egypts land, har handlet for dervelig. De har hurtig veket av fra den vei jeg har befalt dem å vandre.» De har laget seg en støpt billedstøtte av en kalv og holder på med å bøye sig ned for den og offre til den og si, «Dette, Israel, er din Gud som førte dig opp fra Egypts land.» Og Jehova sa videre til Moses, «Jeg har betraktet dette folket, og se, det er et stivnakket folk. Så la mig nå være, så min vrede kan blusse opp mot dem, og jeg kan utrydde dem, og la meg gjøre dig til en stor nasjon.» og Moses begynte å gjøre Jehova sin Guds ansikt mildere stemt, og å si, «Hvorfor, Jehova, skulle din vrede blusse opp mot ditt folk som du førte ut av Egypts land med stor makt og med sterk hånd? Hvorfor skulle Egyptene si, «I en ond hensikt førte han dem ut, for å drepe dem blant fjellene og utrydde dem fra jordens overflate? Vend deg fra din brennende vrede, og føl beklagelse med hensyn til dette onde mot ditt folk.» «Kom i hu Avraham, Isak og Israel, dine tjenere, som du ga en ed ved dig selv, i det du sa til dem, «Jeg skal gjøre dere sett så tallrik som himmelene stjerner, og hele dette landet som jeg har utpekt, skal jeg gi dere sett, så de i sannhet kan ta det jeget til uavgrenset tid.» Og Jehova begynte å føle beklagelse med hensyn til det onde som han hade talt om å gjøre mot sitt folk. Deretter vendte Moses seg og gikk ned fra fjellet med vittnetsbyrdets to tavler i hånden, tavler som det var skrevet på, på begge sider. På den ene og på den andre siden var det skrevet på dem. Og tavlene var Guds verk, og skriften var Guds skrift, risset inn på tavlene. Og Josva begynte å høre larmen fra folket på grunn av ropingen deres, og han sa så til Moses, «Det er stridslarm i leiren!» Men han sa, og det er ikke lyden av sang om nedelag, det er lyden av en annen sang jeg hører. Og det skjedde, så snart Moses nærmet seg leiren og kunne se kalven og dansingen, at hans vrede begynte å blusse opp, og straks kastet han tavlene ut av sine hender og knuste dem ved foten av fjellet. Så tog han kalven som de hade laget og brente den opp med ill og knuste den til fint støv, og deretter strødde han det ut over vannenes overflate og fick Israels sønner til å drikke det. Dernest sa Moses til Aaron, «Hva har dette folket gjort mot dig? siden du har ført en stor synd over det?» Till det sa Aaron, «La ikke min Herres vrede blusse opp. Du kjenner selv folket godt, og vet at de er tilbøyelige til det onde.» Och de sa mig: Lagen Gud til oss som kan gå foran oss, for denne Moses, den mannen som førte oss opp fra Egypts land, vi vet virkelig ikke vad som har hendt med ham.» Da sa jeg til dem, Vem har noe gull? De skal rive det av seg, så de kan gi det til meg.» Og jeg gikk i gang med å kaste det på illen, og så kom denne kalven ut. Og Mose så at folket opptrådte tøylesløst, for Aaron hadde latt dem opptre tøylesløst til skjensel blant deres motstandere. Da stilte Mose seg i porten til leiren og sa, «Hvem er på Jehovas side? Kom til meg!» Og alle Levits sønner begynte å samle seg om ham. Så sa han till dem, «Dette var hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Spenn hver især sitt sverd ved siden. Gå gjennom leiren og vend tilbake, fra port til port, og drep en hver sin bror, og en hver sin neste, og en hver den som står ham nær.» Og Levi's sønner gikk i gang med å gjøre som Moses hade sagt, slik at det falt omkring 3000 man av folket den dagen. Og Moses sa videre, Fyll i dag deres hånd med makt for Jehova, fordi hver og en av dere er imot sin egen sønn og sin egen bror, og for at han kan gi dere en velsignelse i dag. Og det skjedde alt neste dag at Mose sa til folket, Dere, dere har syndet og begått en stor synd, og nå skal jeg gå opp til Jehova. Kanskje jeg kan gjøre soning for deres synd? Moses ventet da tilbake til Jehova og sa, Takk, men dette folk har syndet og begått en stor synd ved at de har laget seg en Gud av gull. Men om du nå vil tilgi dere synd, og hvis ikke, stryk mig da ut, det ber jeg om, fra din bok som du har skrevet. Jehova sa i midlertid til Moses, Vær den som har syndet mot mig, ham skal jeg stryke ut av min bok. Og kom nå, før folket til det sted jeg har fortalt dig om. Se: min engel skal gå dig, O på den dag da jeg straffer, skal jeg visselig la straff komme over dem for deres synd. Og Jehova begynte å slå folket med en plage fordi de hadde laget kalven, den som Aaron hadde laget.